Того ж дня передався на бік більшовиків і кубанець Петро Погиба, заступник коменданта Подільської повстанської групи. Це був сильний удар, та Гальчевський витримав і його. Лише гнітила думка, істинність якої вже неодноразово підтверджувалась нікому не можна вірити, нікому не можна вірити. Ось так. Безмірна трагедія Підпільника. З одного боку Орел намагався привчити себе до істини, що нікому, навіть найближчим, не можна вірити. І водночас без цих найближчих, святих і страшних, не уявляв себе і боротьби, яку треба було будь-що продовжувати, щоб не згасла іскра боротьби українського народу проти поневолення. Дві істини входили у суперечку. 18 листопада загін Орла, який внаслідок втрат зменшився до 11 чоловік, пересувався між Дунаївцями та Ярмолинцями. Шукали байду Голюка. Неподалік села Малої Тернівки, що в 6 кілометрах на південь від Фрамполя, відділ Гальчевського вступив у бій з місцевим комуністичним осередком. У цьому бою смертю хоробрих поліг звитяжний український воїн Онисько Грабарчук Рубака, на особистому рахунку якого десятки, а можливо сотні знищених ворогів. Було й поранено трьох повстанців, один з яких потрапив у полон. 23 листопада агентура надзвичайної трійки арештувала досвідченого бойовика Федора Корнелишина, І без того невелике коло товаришів зменшувалося. Скрізь по селах стояли гарнізони по 40-50 чоловік, постійно питали перепустки, навіть вночі. «Хочу коробочку ліз», – висловився хмара. Як і в Голюк вже перебував зовсім недалеко, коло женишківців. Разом з поручником Коростьовським 26 листопада на Проскурівській дорозі він знищив одного громадянина, який намагався стежити за повстанцями. Цього ж дня Голюк на чолі чотирьох добре озброєних чорних терористів зробив засідку на трьох співробітників розвідгрупи. Один окупант наклав життям за бажання спіймати месників. Проти групи Голюка був висланий загін «Волком не заможу». Та відповідачів. Загін зрадників потрапив під обстріл і, втративши пораненими трьох яничарів, відступив. Та насувалась зима. Ради не було, треба було знову вертатися в Україну, окуповану поляками. Весна невиправданих надій Зима 1922 23 років пройшла у мріях. Як і в Гальчевський з нетерпінням чекав, коли ж нарешті зазеленіє природа, щоб можна було вирушити бити московських окупантів та їхніх поплічників. А з батьківщини доходили щораз тривожніші чутки про страшний терор і голод. Зойки і крики, здавалось, долинали до самої Варшави. Отам Анорел стискував кулаки, стримував лють та ретельно готувався до нового походу. Крім іншого, підготував шість печаток. Одну для себе, як командуючого повстанськими загонами і організаціями правобережжя, іншу для волинської групи Лукаша Костюка. Третю для південної групи Якова Голюка. четверту і п'яту печатки Орел зробив для отамана Івана Трайка і керівника першого підрайону Тарахщанщина та Сквирщина восьмого повстанського району Другої північної групи Поровського. Оскільки Гальчевський склав із себе повноваження отамана Подільської і повстанської групи, то її печатка, як новому командуючому, була передана Хмарі Харченку, підвищеному за бойові заслуги до звання підполковника. Зберігся написаний на полотнянці наказ полковника Орла Гальчевського від 5 березня 1923 року. Підполковнику Хмарі Харченку. Наказую вам вступити до командування повстанськими загонами і організаціями на Поділлю в межах. Восьми північних повітів. Ви є репрезентант ідеї уряду УНР, а у військовим, судовим і адміністративних відношеннях користуєтесь правом командира корпусу. В боротьбі з московською окупаційною владою керуватись інтересами батьківщини і законами УНР. Наказую своїх підлеглих проняти духом точного і безрозсудного виконання наказів з верхніх повстанських інстанцій. Потрібно вміти поступити інтересами свого я перед інтересами свого народу. В боротьбі з окупантом ні перед чим не зупинятись. Командуючий повстанськими загонами і організаціями правобережжя полковник Орел Гальчевський. Ставка березня 5 дня 1923 року.